Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun majdhuru falenderojm dhe vetë mbajtje ndihmë dhe falë kërkojm. Nesullahun xhalla xhelalu që këtë ditë të bekuara të këtij muaji të madh, Zoti xhalla uallat na i bën ditët më të mira të jetës sonë. Nesullahun që ta mundsojmë që me vërtet ta shfrytëzojmë këtë muaj si duhet dhe ti marrëm shpërblimën që Zoti ka përgatitur për rrugët e ti, e ti gëzohemi këtu këshmollimin e ditën me taki, ditën e takimit me Zotin ton. Ë ndërveçor tashmë është bë traditë jona që vazhdimisht kemi takimin në muajin Ramazan në këtë kohë të bekuar, në kohën e namazit të sabahut. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe kasri diçë zakonisht pas sabahut ti e thot di sofial xhamate që kanë më fal namazin xhami për shkak se është kohë me vërtet e bekuat Muhamedi sasul ka thën burika li ummeti fi bukurha bereqeti i ummetit është në hersmërinë e tyne në sabah prandaj kuptimi është më i mirë shpollimi është më i madh bereqet është më i madh kështu më radh edhe duke pas parasysh që është ramazani dhe kemi kalu kohë edhe në taravi edhe në sufër do të mundojmë me që me vërtet mos ta zgjati më shumë Mirë po, këtë kodë bekuar të shuzojmë për të marrë disa parasit rëndësishme. Tëtër, dua, të tërë që duha të athem të, në nërëzër, ka shumë tema që ne keminoj me i trejtu nevojshme për neve të domazdashme. Mirë po, kam vendosi këtë muaj të Kur'anit të flasin për Kur'anin. Pa dushim se, sada që të flasin për Kur'an, gjithë mund në betit hapsir për të shtuhe dhe më tepër. Nuk shterën kur fjalët për këtë libën më të shtorë nuk shtere në kur shpjegimet për këtë liber të madhë. Andaj, aja që kam venduas me folë për te të, në rrëlezer, që nga sot dhe në takimet e arshme dhirin fund të Ramazanit, ka të bëj me disa ajete të cilat janë të ndelidhura me nxarjet saktuara. Dhe me thonë, ka zvit ajeti për shkak se kanë duhet një nxarje, që të amësojmë edhe nxarjen një edhe ajetin. është një kombinim shumë interesant për neve që, insha Allah, do të këllojmë qasët këndshme në mësimë dhe shtërymë në këture temave në pasat të avëjmë një hyrje të rëndësishme për këtë temë që do të ashtjellojmë me të ardhëmë inësha Allah të ndërru lazer zote gjallë u ala pikrishnë këtë muaj filloj me i ashpalë Quranin Muhammedit sallallahu alaihu sallam dhe shpalëja Quranit vinte në dy mënyra në këtojnë informata për librin tonë do të mëmsu qka është Mëmso çka ka ky libër, si ka zbrit pejgamberit aleyhi sallatu selam nga çës libri i on? Është ai që Allahu na ka dërguar me të. Prandaj informodat për këtë libër janë më së të domozhshme për neve. I vënë te shpalla pejgamberit sallallahu aleyhi وسلم në Dumnura. Do një mnurishtë. Ajetët që i veshin pejgamberit sallallahu aleyhi وسلم pa ndonjë Shka saktua, nuk ndodhte kur gjë, po Allah usbriste këtu mësime që duhet na mi pas. Rregulla. Dhe një kategori tjetër ajeteh zbrisnin si pasoi një një e ndonjë ngjarje që ka ndodhur. Donë këtu janë shkaqet e zbritjes. Pse Allah e ka zbritë këtë? Et? Dhe për këtë ka arsye të shumta. Për shembull, ka ndodhur një ngjarje dhe as doshme e shtjellu kët ngjarje, ka zbrit ajete më imsu simja vot. Ka ndonë një problem është dash me edit regullin Se si me te kalu këtë problem Ka zbit ajeti u a ka smegur regullin Bërshamu një njeri ka bo një gabim caktum E që ka me botasht Si me vepru Ka zbit ajeti me imsu musliman Si me vepru Ka bo dikush një pyjtet caktuar Për e gamet dhe samë Sikus e kërë një panë kuran shumë Ka të pysin ty për këtë Ti thua i kështu Dikush ka pyjt për diqka dhe Allahu xhënlorë ka zbrit përgjigje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë çështje atë. Ose dikush natku ka ngrit një dilem caktuar, ka përmendë dyshim caktuar, ka reagime edhe për gjë ku ne për këtë. Siqë që kam mësuar, ka për shkak mekar një prej i dhuitarëve të Mekës me një asht në dorë, ai i ka thënë pejgamberesam, a kurbuhem që këtu kemi nën gjallë Zotja? Dhe atë shikapo flas. Ne ka marr një asth edhe me këtë e ka kontestuarin gjallën. Dhe si pasojë kësaj dileme kanë zbrit ajetë si përgjigje. Si është përgjigjën këtë pyetje? Si është përgjigjën këtë dilemë? Janë interesant për një medit. Prandaj edhe një preshkencave kryesore të Kuranit është juje shkaqet të zbrit. Pse ka zbrit? Ne nuk do të mirëmaton në akademikë shkencore, pasi kjo është një temë tjetër. Mirë për do të mirim ma atë anë edukative që neve ne duhet Që të kuptojmë të ndërdozër Se Shumë dilema që silën dhe të Koran jënë të pavarteta Të gjitha dilemat Që silën dhe drejtojnë Ka Koran jënë të për qenërushme Po në duhet me ditë si mu përgjigjë Në duhet me njohë këtë liver Pra ndaj, shikane Nuk i ka zbitë Korani Për një herë Ka mujt me zbitë për një herë Kompletë Për fillim me të thotë, çka e ke librin? Kjo ka libr, kamut Allah këtë mëo. Pse sa ka boku kët? Pse ka nur graduale. Pikrisht për kët arsye. Domthonjë që njerëzit më kuptojnë më mirë, më drejt. Prandaj ky është, kjo formë e zbritjes është përgjigjja më e drejtë dhe më adekuate për ata që se. Dhe më thonë se Kurani domthonjë nuk ka të bëjë me kohë dhe me vend. Ka të bëjë. Ka bëjë me zyt për njerë. Mi po kanë dhënë ngjarë, është përgjigj. Kanë dhënë një kërytje është përgjit e kështu, kështu mëradhë. Pra ndaj, edhe në tërsin ajeteve kuranore, në aspektin periodik, në aspektin periodik, zbritja e kurante është nda në dy periuda kuriosora, po, periuda me kase edhe periuda me dinase. Qka është periuda me kase, me dve të dikush? Ajete të meke, qka dhe më thonë? Në periuda me kase janë të gjitha ato ajete që kanë zbritë, para se mu shpërngull për i gamërësëm në Medina. Të gjithë ajetët që i kanë zbitë, pasi që u shpërngull i thënë ajetët të Medinës. Ja? E mësumë që ka me kasën Medinësë, shumë dhe. Dhe ajetët të mekës kanë veqyrit e veta, ajetët të Medinësi kanë veqyrit e veta. Dhe me kuplu se Allah u Gjallahu Ala ka zbitë ajetët konform kohës, konform situatës, konform venit, konform kërkesëve të njerëzve që Kur'ani tet përgjigje at the quarter për çdo kënd, në çdo kohë, në çdo vend. Prandaj ka vit gradualisht. Dhe prej dobive që ne do t'i nxjerrim nga gjithë ato ngjërata, do të thonë janë shumë të mirë, por prej dobive që do të nxjerrim inshallah është e para të njohim urtësitë e shpallës, që dhe këna më në të kuptojmë dhe kemë mobil inshallah të ardhmen duke i përcjell këto mësime se nuk ka ajet, nuk ka kërkes, nuk ka regull në fe, që ka ardhë veqashto. Jo, ka përgjigje, ka urci, ka urci, ka ardhë me maturi, nga se vijen nga i gjithdishme, vijen nga i urti, ka qëlim sa këtu. Dhe duke i njoftë urtësit e zbritjes e Koranit, urtësit e një ajetit, e marëm një ajet, edhe shumë se ka urci këtu. Nuk ka bashkë pa urci, nuk ka bashkë pa qëlim. Nuk ka bashkë pa qëlim që të shtot të bindja, të shtot dashnija nda i Zotë Gjellewala, të shtot dashnija nda i këti libri, të shtot përkushtimi, të shtot ga disëmëria për ta përfil urdin e Zotë Gjellewala. Pse? Ka se ka arga i gjithdishme, që ka se urëcitje me një ajet. Dhe nga këto urëci, për shambull, do të shojmë lehëcimin. Do të mësojmë se njerë, për shambull, kanë bënjë veprim, ja kanë rëndu vetës tyne, punë të syna ka zbit a jeti me u a lehtësu, për të pati se si Allah u gjenë le vola, zbret a jeti për të na lehtësu jetet, ju për të në ngarku. Me shemu i praktikë duhet këtë me marë. Në këtë e dimë se Korani ka me na lehtësu, mirë po kur mësujme dhe shemu i praktikë, nga jetë e pegamerëson, bëhet më dëvërtet shumë me eqarë dhe më binësa. Gjithashtur, në njohin e këtune rastave, të shuaj mëshirë në Allah gjenë le vola, si i do që i mësu, do që uozu, do që më shironë me bredh, apo do që më zgjidhën me me me me, me dhën çdo kush mendim që u rëndon njerëzve punën, rahmeti Allahut. Andaj ky Kurani është mbushirë zot e xhelalu. E ka dërguar Allahu xhelalu që të na mbushiron me ta, ta fitoi mbushirën me ta. Falin e zot e xhelalu ala, po edhe me zvet të mbushuhemi përmes këtij libri. Për usive të tjetra do të gjejmë sa zot e xhelalu ala kujdeset për dobinë njerëzve ku idesë për dobinë njerëzve. Do thot, do të shohim se të gjitha ajeta që kanë zbrit, edhe ato që do të marrim si shemb, kanë ardhur për me e realizu maksimum dobinë ndaj njerit. Kanë ardhur për të mirën e njerit. Nga njerë disa jeta mund të duken, disa kërkesa mund të duken për njerin pak ngarkesë, detyra. Mir po nëse i njeh drejt e njësi ka zbrit, pse ka zbrit? E kupton që më të vërtetë Allahu Jallala, kujdeset për interesin tonë, kujdeset për dobin tonë. Ajë nuk ka nëvoj për këtë. Ajë banë Allahu dobi një jetë që në zbetë neve? Jo. Mirë po, do të bindëme edhe më teper, nështoj të bindëja, se Kuran i ka ardhë veç për të miren tonë. Ka ardhë me në ndëru, ka ardhë me në amësu, e kështu më radhëpër. Nëse ne kemi nëvoj më ulinë më këtë liber shumë, ne kemi në ulinë me njoftë këtë liber, në kimën e hoy më u ofrua në afrikë ku libër jo më ka lart pei ti ti mund të pautos që di bëndor po e larpitina nga se nuk ndon kuptuat afërsia fizike më majt kurrë në të zamra jo por afërsia e njohjes afërsia e dijes afërsia e bindjes afërsia e praktikës ekzistimrat gjithashtu të do të them se si islami domethën e respekton gradualitetin jo për një herë njerëz me një ngarku Ga ajte që ka nërë, që i ka një përshambull, dhe të shuajmë si, Zotë Gjellë Levala, një regull, nuk i ka ngarku njëzmenhere, një graduale, apo që mos të ngarkuhen gradualisht me preetu këtë zbritje e kështu, kështu më ralëtën. Gjithashtot prej dobive që i marrim nga këtu mësime, nga njohja e këture shkacheve, nga njohja këtune rëthanave, nga njohja këtune rëfimeve, që realisht kanë të bëjmë me ajetë caktum, na e mësojmë më letë fjole Allah Gjellëvala. Së atën, dërdozër, përpjeket për me lërgu Kur'anin nga zemrët e muslimanve, gati sa janë në zhdukje e siper. Ato përpjeket e sistemeve të kalume, apo për me lërgu Kur'anin, me lërgu besimin komplet, ato nuk janë mu interesant mu, ses, nuk kanë produktivitet. Po ta shë janë trend, ta shë janë muët do përpik e tjera, të satin ato me e shtremnu kuptimin e Koranit. Jo me lërgu Koranit, ja, Koranit është një mirë, mirë pa, po, me e unikajë. A dhe nga duhet me garantu për rritën tonë, dhe me thonë, kuptim të drejt e Koranit. Kase ka një arqë, me Koran, e dhe vijan rrugën, rrugën e zotë të barëtarë. Me Koran, e kundërshanë Koranit. Kase nuk e një Koranit nuk e komenton mirë Kuranit, nuk ka basë për e koment Kuranit, në du në pasë njohja, me ditë, s'paku me ditë së shambuj, që ti me të imunizuar nda i gjdo për pjekja, për të ne turbulu kuptimin e Kuranit. E kësë me rada fatë. Ta njohim drejtë fjarën në Zotë Gjendevala. E nje mas niri, si kërse ka honë Ablaj ibn Mesudi. Nuk ka ajet në Kuranit, që ka që fa thakë, kësha ki peka me sëmë. Ablaj ibn Mesudi, Nuk ka ajet në Koran që nuk e di Ku ka zbrit, pse ka zbrit, për ka në ka zbrit Kaj ti di apëton Andaj, me repeti në dijen Ne venedot me kuptu Koranin nga Abdullaj për Mesudi pra Nga shok e tjertë për i gamirit sallallahu alai sallam Andaj, ata janë garante e kuptimi të Koranit Ata janë siguresa e njohes e dur Nga gjdo shtërëmrim, nga gjdo e thitje Nga gjdo të prem, ekstremizm, qëka do qoftë çeralesht nuk bura nga fjalët e Allahu Xhela Xhelu. Pra i dobive të këtë mësim të, të, të ndërzohet se do të marrim shembull që e shtoj bindjen se ky Kur'an ka ardhur nga Zoti Xhela Wala, nuk është shkrimi i Muhamedit Sallallahu Alejhi Wasallam. Për shabuton roza. Kur ardë disa korajsh duke qenë pegamësën meke, dhe kanë marë mësime nga hebrajnjit, qka me e pytë pegamësën për me e nëzohën gushtë, qka me e për pytë? Ataja kanë japë tri pyti, kanë pëtën e për të tri pyti, dhe ti mësojmë i shala. Kanë shkoj, kanë pytë pegamësën për të tri pyti, s'ka pasë po spalë, s'ka ditë me do në përgjigjën. Me pa qenë, kurani e shkrimi ti, e kështë do në përgjigjën Nuk ishme prano më zonë kusht, dit, sa, ja në gjush. Nuk di ja këllom. Është vranu shpalla një muj ditë. Edhe ai nuk po din më don përgjigje. Tire sa i ka xhill përgjigjen kush, ai që ka zbrit Koranin. I kanë dhot rast i shpifjes ndaj gruas së tij në Medinë, sipër se keni një rast i shpifjes ndaj Aisha radiullahu ta'alaha. Edhe s'ka përgjigje në Kur'an. Nuk po vjen kurgjë. Me ç'i ka shkrua pega nga Korani, kish me buni përgjigje. Zoti po më kallzon se kjo s'ka faj për shembull Jo s'ka kështu Një mujdit është vënu përgjigje Për me të regu se Allahu e zbret atë që dënë Kër a i dënë Nga se kjo kuran në gazote gjellewala A da njohi e këtë në rëthanave Njohi e shkacheve Në ështën bindin se kuran është në gazote gjellewala Po të ishtë nga Muhammedi Sallallahu alai sallam Do të kështë të tira përgjigje Madhje ka ajen kur kuran Kër allahu e qartan pegamberin Sallallahu alai s dhe po kështu më qenë nga Muhamedi alayhi salam, që është më shliqurtimin. Nuk ka njëri që qe e qorton vetën e tij me një libër ku do më lavdroj vetën e avëm, nuk e bën këtë njëri kësot. Prandaj gjithashtu jap në kuptu me raste praktike konkrete që kemë më pas mundësi në shkolnat më i mësuj që tashtin bini se Kurani është nga Zoti Gjallëllahu Ta'ala. Dhe gjithashtu pe dobive të tjera të shumta, por që ta pofundoj me kët është edhe dhe s'hojmë zëse Allah o gjellë u Allah o bënë rrugdallje robëve t'i jam. Janë situatët vështira, nuk ka rrugdallje, nuk din qëfar më bo. Zbret a jeti edhe, bënë rrugdallje. Zbret a jeti edhe, qelë rrugë. Këse njerës të kam bilë rrugën, nuk din ka atë jamajnë. Ka adhë një prërme i caktumë, nuk din qëfar të banë. Nëndodhë neve kështu e ke po. Nga njëre, jenë situatët që nuk din ka më jamajnë. E në qerud andaj dituria hap rrugë, ignoranca mbyll rrugë. Dituria ti hap mund të shumta për me zgjidhur problemin, ignoranca edhe ato që janë ti mbyll. Andaj do të mësojmë me shembër konkret, si për shembull, ka pas po situata vështir të vështira tek pejgamberi saunt, tek shokët e tij, nuk kanë dit tash kanë bë, kanë qenë situata të vështira, ka ardha jete edhe ka pozitive. E kështu më radh, nga shumë dobi tia që inshallah do të kemi mundësin të arru me, me i tretu. Pra dajte, drullëzërën, ky kuran, me dë vërtetështë, begatia me e ma dhe që e kemi ndurën tonë, e kemi obligim që sot kemi mundësi të flasim për këtë libra, të letzojmë këtë libra, të njohim këtë libra, nga se sot kjë libra të drullëzërën, sot kjë libra vetë, për e përhapë besimin e langëgjër dhe vale. Nëso vende, po shoj hyrjet e mëdha të njerëve në islam kush po për i ftojmë ka njerëz shumica pytyne vetëm kuran po ozon pa e lexuar ne po bindet pa pas dikon afër pastaj po shkon dikon pe vet pastaj po mson tek tek një hoj musliman po pastaj po fillimisht as këndizën e parë të besimit po ja ndes gush ky libër po mahnitën dekradota mahnice ku kam ty në deri më tani e që se kam nitë këtë libër që është afër neve Disa të tjerë do të thonë, nuk di çfarë kuptimi kishte me pas jeta ime, pa po mëse pas, katime para vjetër. Na eki, alhamdulillah, ndaj munduhemi që më vërtet tentojmë ku të hapim mundin që të çasemi këtë libër për ta njohur më mirë. Nga çdo kënd e ne kemi përzihur këtë Ramazan të flasim për këtë libër, apo duke përzierdhur tregimin e një ajeti. Një ayat ka zbrit, ai ka një histori, ai ka një rëfim ai ahet e koni tregim caktum ne apo doim ça tregim ta jitet me mësu edhe pastaj me komentu ajetin që e marrëm me bashkumes shkakut të zbritjes tregimit të, të këtij ajeti edhe pastaj kuptimin e rë të këtij ajeti në sallall xhellah ora që ti bëkon takimet tona na bekon Allahu dhe beqaton Allahu me këtë libër na ndriçon rrugën dunja dhe e dhunja dhe ngahirat e ilumit ai që lidhet me këtë libër nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam le zonë kuranin Un soni për Kur'anin. Nga sa ai do të vijë ndërmjecësues për ju ditën e gjykimit. E përmendani për atë që Kur'ani ndërmjecën, aka mund si më shkon në xhennemaj? Jo vallallah. Për atë që Kur'ani ndërmjecën, aka mund si më mbeti pa shpëmirë kur vallallah. Prandaj të gjitha këto çastet që keni më kalu këtu, mos thash pak lodhje për ju, pak ngarkesë për ta jetë. Mirë po në emër të Zotit Xhelavala. Për mësu Kur'anin vallallahi javlene por çka do çoft. Do shtaven komëshku këtë oft, dikun kumsohet për Kur'an nga javën në shkuapëm, ngasë nuk kemi libër tjetër për izolit poshtë ti jotën. Çka kamet fjala Allahu xhandelu ala, as çka kamet ajo që na lidh me Allahun te barekuta ala. Prandaj të kapemi për këtë libër, të mësojmë këtë libër, të sakrifikojmë për këtë libër, ngasë më vërtet është kënaqi dhe nder për neve. Zoti xhëloli ushpërvlef, Allahu u a paguft mundin dhe sabrin që e kalon me për sill të fjan. E lësë Allah jall ewele që të në ndriqën jetën me këtliber, të në ndjall zëmër me këtliber, të të në mënsën që façë barë, Allah në të taqë bërën i të jukimën. Zotë jish përblevë dhe të haqimën në afshëm, As-salë Allah me ala Muhammadin wa ala alihi wa s-shbësallam at-sehim këthirën.